Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli ve rahimli Allah'ım adıyla. Araitellezi yukezibu bid-din. Dini yalan sayan o kimsəni gördünmü? Fezalikalleziy yed'ul yetim. O adamdır ki, yetimi qovar və lə yəxuddu və heç kəsi kasıba əl tutmağa sövq etməz fə vəylul lil halına namaz qılanların əlləzənə hum ən salatihim sahum. O şəxslərin ki, onlar namazlarında səhlənkardılar. Ellazihin <Sessizlik> yuraun. Onlar riyakardılar. Ve <Sessizlik> yemnunul maun. Və az bir şey verməkdən belə imtina edirlər.